Capitolul 8. Relații evoluate. Pătrundeți în clipa de acum, oriundeva ți afla. Am crezut întotdeauna că adevărata iluminare nu este posibilă decât prin iubirea adusă de relația dintre un bărbat și o femeie. Nu acesta este lucrul care ne face din nou compleți? Cum poate viața cuiva să fie împlinită până când nu se întâmplă aceasta? Din experiența dumneavoastră, acest lucru este adevărat? Vi s-a întâmplat dumneavoastră? Nu încă, dar cum ar putea fi altfel? Știu că se va întâmpla. Cu alte cuvinte, așteptați un eveniment viitor care să vă salveze. Nu este aceasta eroarea fundamentală despre care am tot vorbit? Mântuirea nu se află în alt timp sau spațiu. Este aici și acum. Ce înseamnă această afirmație? Mântuirea este aici și acum. Nu înțeleg. Nici nu știu ce înseamnă mântuire. Majoritatea oamenilor aleargă după plăcerile fizice sau diferite forme de gratificație psihologică, deoarece cred că aceste lucruri îi vor face fericiți sau îi vor elibera de un sentiment de frică sau de lipsă. Fericirea poate fi percepută ca un sentiment de trăire mai intensă, atinsă prin intermediul plăcerii fizice, sau ca un sentiment mai sigur și mai complet al sinelui, atins printr-o formă sau alta de gratificație psihologică. Aceasta este căutarea mântuirii ce provine dintr-un sentiment de insatisfacție sau de lipsă. Invariabil, orice satisfacție pe care o va obține o astfel de persoană este de scurtă durată. Așa că starea de satisfacție sau de împlinire este de obicei proiectată din nou într-un punct imaginar, departe de aici și acum. Când voi obține X sau mă voi elibera de Y, atunci va fi bine. Acesta este cadrul mental inconștient ce creează iluzia mântuirii în viitor. Adevărata mântuire este împlinirea, pacea, viața în toată plenitudinea ei. Înseamnă să fii tu însuți, să simți în interior această stare de bine pentru care să nu existe o stare opusă, bucuria de a trăi care nu depinde de nimic altceva decât de ea însăși. Această stare este resimțită nu ca o experiență trecătoare, ci ca o prezență constantă. Într-un limbaj teist, aceasta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu ca pe un lucru exterior, ci ca pe esența proprie cea mai profundă. Adevărata mântuire este să ne cunoaștem pe noi înșine ca părți inseparabile ale vieții unificate din afara timpului și a formei, viață din care vine tot ceea ce există. Adevărata mântuire este o stare de eliberare. Eliberarea de frică, de suferință, de acea stare percepută ca o lipsă sau o insuficiență și, din acest motiv, de orice dorință, nevoie, poftă sau atașament. Este eliberarea de gândirea compulsivă, de negativism și, mai presus de toate, de trecut și de viitor, ca nevoie psihologică. Mintea dumneavoastră vă spune că nu puteți ajunge acolo, că ar trebui să se întâmple un anume lucru sau dumneavoastră ar trebui să deveniți așa și pe dincolo înainte de a fi liber și împlinit. Vă spune de fapt că aveți nevoie de timp, că este nevoie să găsiți, să rezolvați, să faceți, să realizați, să dobândiți, să deveniți sau să înțelegeți un anumit lucru înainte de a vă putea elibera sau de a fi împlinit. Dumneavoastră priviți timpul ca pe un mijloc de a atinge mântuirea, când de fapt este cel mai mare obstacol în calea ei, Credeți că nu puteți ajunge acolo din poziția în care vă aflați în acest moment, pentru că încă nu sunteți complet sau suficient de bun. Dar adevărul este că aici și acum este singurul punct din care puteți ajunge acolo. Ajungeți acolo realizând că sunteți deja acolo. Îl descoperiți pe Dumnezeu în momentul în care realizați că nu aveți nevoie să-L căutați. Așa că nu există o singură cale către mântuire, poate fi folosită orice stare, dar nu este nevoie de niciun în mod special. Totuși, există un singur punct de acces, clipa de acum. Nu poate exista mântuire în alt moment decât acum. Sunteți singuri și fără un partener? Pătrundeți în clipa de acum. Aveți o relație cu cineva? Pătrundeți în clipa de acum. Nimic din ceea ce ați putea face sau realiza vreodată nu vă va apropia mai mult de mântuire decât ceea ce există în prezent. Acest lucru poate fi greu de înțeles pentru o minte obișnuită să creadă că toate lucrurile valoroase se află în viitor. Niciun lucru pe care l-ați făcut vreodată sau care v-a fost făcut în trecut nu vă poate împiedica să spuneți da în fața a ceea ce există și să vă concentrați atenția mai profundă asupra clipei de acum. Nu puteți face acest lucru în viitor, fie îl faceți acum, fie nu mai faceți deloc. Relații de iubire, ură Până în momentul în care aveți acces și numai dacă reușiți aceasta, la frecvența conștientizată a prezenței, toate relațiile, mai ales cele intime, sunt profund viciate și, în ultimă instanță, disfuncționale, ele pot părea perfecte pentru un timp, că atunci când sunteți îndrăgostit, dar invariabil această perfecțiune aparentă este distrusă prin apariția tot mai frecventă a certurilor, a conflictelor, a nemulțumirilor și a violențelor emoționale sau chiar fizice. Se pare că majoritatea relațiilor de iubire devin în scurt timp relații de iubire ură. Iubirea se poate transforma atunci în atacuri înverșunate, sentimente de ostilitate sau de retragere completă a afecțiunii pe nepusă masă. Acest lucru este considerat normal. În aceste condiții, relația va oscila un timp, câteva luni sau câțiva ani, între polaritatea iubirii și cea aurii și vă va da în egală măsură plăcere și suferință. Deseori, cuplurile devin dependente de aceste cicluri. Drama lor îi face să se simtă vii. Atunci când echilibrul dintre polaritatea pozitivă și cea negativă este pierdut, iar ciclurile negative, destructive, apar cu o frecvență și cu o intensitate din ce în ce mai mare, situație la care se ajunge întotdeauna mai devreme sau mai târziu, nu mai durează mult și relația se destramă complet. Puteți avea impresia că eliminarea ciclurilor negative sau destructive ar face ca totul să fie bine și relația ar înflori minunat, dar din nefericire acest lucru nu este posibil. Polaritățile sunt interdependente, una nu poate exista fără cealaltă. Latura pozitivă conține deja în ea latura negativă, care nu s-a manifestat încă. Ambele sunt, de fapt, aspecte diferite ale aceleiași disfuncții. Mă refer la ceea ce se numește, în general, relație romantică, nu la iubirea adevărată care nu are opus pentru că se naște din afara minții. Iubirea ca stare continuă este totuși foarte rară, la fel de rară ca și ființele umane conștiente. Sunt totuși posibile momente scurte și fugare de iubire, ori de câte ori apare o pauză în fluxul gândirii. Desigur, partea negativă a unei relații este mai ușor de recunoscut ca fiind disfuncțională decât cea pozitivă, așa cum este mai ușor să recunoști sursa negativismului la partener decât la tine însuți. Ea se poate manifesta sub multe forme, posesivitate, gelozie, control, retragere și resentimente nerostite, nevoia de a avea întotdeauna dreptate, insensibilitate și egocentrism, cereri emoționale și manipulare, nevoia de a te certa, de a critica, a judeca, a sau ataca. Furie, răzbunare inconștientă pentru durerea produsă între cude un părinte, pierderea controlului și violență fizică. Latura pozitivă constă în aceea că sunteți îndrăgostit de partenerul dumneavoastră. La început, această stare vă va produce o profundă satisfacție. Vă simțiți extrem de viu. Existența propria a dintr-o dată sens pentru că cineva are nevoie de dumneavoastră, vă dorește și vă face să vă simțiți o persoană deosebită, iar dumneavoastră faceți același lucru pentru ea sau el. Împreună vă simțiți completi, sentimentul poate deveni atât de intens încât restul lumii să devină complet nesemnificativ. Totuși, poate ați mai observat și că această intensitate este însoțită de o senzație de nevoie și de dependență. Puteți deveni dependent de celălalt. El sau ea are asupra dumneavoastră efectul unui drog. Vă simțiți foarte bine când drogul este disponibil, dar simpla ipoteză sau gândul că el sau ea ar putea să nu mai fie acolo pentru dumneavoastră poate provoca gelozie, posesivitate, încercarea de a manipula prin șantaj emoțional, culpabilizare și acuzații, teama de pierdere. Dacă cealaltă persoană vă părăsește, acest lucru poate da naștere cele mai intense ostilități sau cele mai profunde dureri și disperări. Într-o secundă, afecțiunea se poate transforma într-un atac crunt sau o suferință teribilă. Ce mai este iubirea acum? Poate iubirea să se transforme în opusul ei într-o secundă? A fost oare iubire sau o poftă și un atașament prin dependență? Dependența și căutarea plinitudinii de ce am devenit dependenți de celălalt? Motivul pentru care relațiile de iubire romantică reprezintă o experiență atât de intensă și universal căutată este acela că ele par să oferă eliberarea dintr-o stare de frică, nevoie, lipsă și neîmplinire, ce are rădăcini profunde și face parte din condiția umană în starea sa neeliberată și neiluminată. Această stare are atât o dimensiune fizică cât și una psihologică. La nivel fizic, evident, nu sunteți complet și nici nu veți fi vreodată. Sunteți fie bărbat, fie femeie, adică o jumătate din întreg. La acest nivel, nevoia de a fi complet, întoarcerea la uniune, se manifestă prin atracția dintre bărbați și femei, prin nevoia bărbatului de femeie și nevoia femeii de bărbat. Este aproape o nevoie irezistibilă de uniune cu polaritatea energetică opusă. Rădăcina acestei nevoi fizice este de natură spirituală, dorința de a pune capăt dualității, de a te întoarce la starea de plenitudine, uniunea sexuală de senzația cea mai apropiată de această stare la nivel fizic. Din acest motiv este considerată experiența care oferă cea mai mare satisfacție în lumea fizică. Dar uniunea sexuală nu este mai mult decât o clipă trecătoare de plenitudine, o secundă de beatitudine. Atâta timp cât este căutată inconștient ca mijloc al mântuirii, persoana caută să pună capăt dualității la nivelul formei, nivel la care mântuirea nu este posibilă. Vi se oferă o imagine fugară, foarte tentantă a raiului, dar nu vi se permite să rămâneți mai mult timp aici și vă treziți din nou într-un corp separat. La nivel psihologic, sentimentul de lipsă sau de neînplinire este chiar mai mare decât la nivel fizic. Atâta timp cât vă identificați cu mintea dumneavoastră, aveți un sentiment al identității derivat dintr-o sursă externă. Adică obțineți o idee despre cine sunteți din lucruri care, în ultima instanță, nu au nimic de a face cu cine sunteți în realitate. Rolul dumneavoastră social, posesiunile, aspectul exterior, succesele și eșecurile, sistemul de credințe și așa mai departe. Acest sine fals, construit de minte, se simte vulnerabil, nesigur și caută mereu lucruri noi cu care să se identifice și care să-i dea sentimentul că există. Dar nimic nu este vreodată suficient pentru a-i produce o satisfacție de durată. Temerile sale rămân ca și sentimentul de lipsă și de nevoie acută. Dar atunci apare această relație specială. Ea pare să fie răspunsul la toate problemele sinelui fals și pare să răspundă tuturor nevoilor sale, cel puțin la prima vedere. Toate celelalte lucruri, pornind de la care în trecut v-ați derivat sentimentul identității, par acum relativ nesemnificative. Acum aveți un singur punct de interes care îl înlocuiește pe toate celelalte, de sens vieții dumneavoastră și prin el vă definiți identitatea, persoana de care v-ați îndrăgostit. Nu mai sunteți un fragment dislocat într-un univers nepăsător, sau cel puțin așa vi se pare. Lumea dumneavoastră are acum un centru, persoana iubită, Faptul că centrul se află în afara dumneavoastră și că din acest motiv aveți în continuare un sentiment de identitate derivat dintr-un obiect exterior nu pare să conteze prea mult la început. Ceea ce contează este că sentimentele subiacente de neînplinire, frică, lipsă și insatisfacție atât de caracteristice stării de identificare cu mintea au dispărut sau nu. S-au dizolvat sau continuă să existe în spatele acestei realități superficiale numite fericire. Dacă în relația dumneavoastră ați avut parte atât de iubire cât și de opusul ei, atacul, violența emoțională, atunci e foarte probabil să confundați atașamentul sinelui fals și dependența cu iubirea. Nu puteți să vă iubiți partenerul la un moment dat, iar în următorul moment să l atacați. Iubirea nu are opus. Dacă iubirea dumneavoastră are un opus, atunci nu este iubire, ci o puternică nevoie a sinelui fals de a avea un sentiment de identitate mai complet și mai profund, o nevoie pe care celălalt o satisface temporar. Este înlocuitorul pe care îl dă sinele fals pentru mântuire și pentru scurt timp aproape că ne simțim mântuiți. Dar vine un moment când partenerul dumneavoastră se comportă astfel încât nu va mai satisface nevoile sau mai curând nevoile sinelui fals. Sentimentele de durere, frică și lipsă care sunt o parte intrinsecă a conștiinței sinelui fals, dar au fost acoperite de relația de iubire, ies acum din nou la suprafață. Ca în cazul oricărei dependențe, vă simțiți spinunat când drogul este disponibil, dar invariabil vine un moment când drogul nu mai funcționează. Când acele sentimente dureroase reapar, le simțiți chiar mai intens și mai acu decât înainte. Pe deasupra, vă percepeți partenerul ca fiind cauza acestor sentimente. Aceasta înseamnă că le proiectați în afară și le atacați pe celălalt cu toată violența sălbatică a durerii dumneavoastră. Acest atac poate trezi durerea partenerului și el sau ea vă poate răspunde la atac. În acest punct, sinele fals mai speră încă, în mod inconștient, că atacul său sau încercările sale de manipulare vor reprezenta o pedeapsă suficientă pentru a-l convinge pe partener să-și schimbe comportamentul, ca să-l puteți folosi din nou pentru a vă putea acoperi durerea. Fiecare dependență apare dintr-un refuz inconștient de a accepta durerea și de a o lăsa în urmă. Fiecare dependență începe cu durerea și se sfârșește în durere. Indiferent de substanța de care sunteți dependent, alcool, mâncare, droguri legale, ori ilegale sau poate o persoană, vă folosiți de un lucru sau de o persoană pentru a vă ascunde durerea. Acesta este motivul pentru care în relațiile intime, după ce euforia inițială a trecut, apare atât de multă nefericire, atât de multă durere. Nu relațiile provoacă durerea și nefericirea, ele scot la lumină ceea ce se află deja în dumneavoastră. Oricare dependență ajunge într-un punct în care nu mai produce rezultatul dorit și atunci simțiți durerea mai puternică oricând. Acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii încearcă mereu să scape de momentul prezent și caută un fel de mântuire în viitor. Primul lucru pe care l-ar putea întâlni dacă s-ar concentra asupra clipei de acum ar fi durerea proprie și de acest lucru se ei. Dacă ar ști măcar cât de ușor este ca în clipa de acum să obțină puterea care dizolvă trecutul și durerea sa, realitatea care dizolvă iluzia. Dacă ar ști cât de aproape sunt de propria lor realitate, cât de aproape se află de Dumnezeu. Nici evitarea relațiilor cu scopul de a încerca să se evite durerea nu este o soluție. Durerea este oricum prezentă. Există o mai mare probabilitate ca trei relații șoate în tot atâția ani să vă forțeze să vă treziți decât trei ani trăiți pe o insulă pustie sau închis în cameră. Dacă ați putea aduce o prezență intensă în singurătatea dumneavoastră, acest lucru v-ar ajuta. De la dependență la relații iluminate. Putem transforma o relație de dependență într-una autentică? Da. Fiind prezent și intensificându-vă și mai mult prezența prin concentrarea intensă a atenției asupra clipei de acum. Indiferent dacă trăiți singur sau cu un partener, cheia este aceeași. Pentru ca iubirea să înflorească, lumina prezenței dumneavoastră trebuie să fie foarte puternică, astfel încât să nu mai pierdeți controlul în favoarea celui ce gândește în sine dumneavoastră sau a corpului durere și să le confundați cu cel ce sunteți cu adevărat. Cunoașterea de sine ca ființă aflată în spatele celui ce gândește în sinele dumneavoastră, ca liniște în spatele zgomotului mental, ca iubire și bucurie în spatele durerii, înseamnă eliberare, mântuire și iluminare. A renunța la identificarea cu corpul durere înseamnă a aduce prezența în durere și a o transforma astfel. A renunța la identificarea cu cel ce gândește în sinea dumneavoastră înseamnă a fi un observator tăcut al gândurilor și comportamentului propriu, mai ales al tiparelor mentale repetitive și al rolurilor jucate de sinele fals. Dacă nu o mai investiți cu identitate, mintea își pierde trăsătura compulsivă, în principal compulsia de a judeca și astfel de a se opune realității existente, fapt ce duce la conflict, dramă și dureri noi. De fapt, în momentul în care judecata încetează prin acceptarea realității, v-ați eliberat de minte, ați făcut loc iubirii, bucuriei, păcii. În primul rând, trebuie să nu vă mai judecați pe dumneavoastră înși vă, apoi să nu vă mai judecați semenul. Cel mai important catalizator al schimbării într-o relație este acceptarea completă a partenerului așa cum este el, fără a simți nevoia de a-l judeca sau de a-l schimba în vreun fel. Acest lucru vă duce imediat dincolo de sinele falsi. În acest moment, toate jocurile mentale și atașamentele prin dependență iau au sfârșit. Nu mai există victime și făptași, acuzatori și acuzați. Acesta este și sfârșitul oricărei codependențe, al atracției în tiparele inconștiente ale celuilalt, care le permitea să existe mai departe. Atunci, fie vă veți despărți în iubire, fie veți pătrunde mai adânc în clipa de acum împreună, în ființă. Să fie chiar așa de ușor? Da, este chiar atât de ușor. Iubirea este o stare a ființei, iubirea dumneavoastră nu se află în exterior, ci adânc în dumneavoastră. Nu o puteți pierde niciodată și nici ea nu vă poate părăsi, nu este dependentă de un alt corp, de o formă exterioară, este liniștea prezenței dumneavoastră. Vă puteți simți realitatea temporală și lipsită de formă sub forma vieții nemanifeste care vă animă forma fizică. Atunci puteți simți aceeași viață în profunzimea fiecărui om și a fiecărei ființe. Priviți dincolo de vălul formei și al separării. Aceasta este realizarea unității. Aceasta este iubirea. Ce este Dumnezeu? Viața eternă din spatele tuturor formelor de viață. Ce este iubirea? Simțirea prezenței acestei vieți adânc în străfundurile dumneavoastră și ale tuturor ființelor. Identificarea cu ea. De aceea, orice iubire este iubirea lui Dumnezeu. Iubirea nu este selectivă, așa cum nici lumina soarelui nu este selectivă. Ea nu face o persoană să fie specială, nu este exclusivistă. Exclusivismul nu este iubirea lui Dumnezeu, ci iubirea a sinelui fals. Totuși, intensitatea cu care este simțită iubirea adevărată poate varia. Puteți întâlni o persoană care să vă înapoieze dragostea cu mai multă claritate și intensitate decât altele. Iar dacă această persoană are aceleași sentimente față de dumneavoastră, se poate spune că sunteți amândoi într-o relație de iubire. Legătura care vă unește cu această persoană este aceeași legătură care vă unește cu persoana care stă lângă dumneavoastră, în autobuz, cu o pasăre, cu un copac, cu o floare... Numai gradul de intensitate este diferit. Chiar și într-o relație de dependență pot apărea momente în care răzbate ceva mai real, ceva care depășește nevoile dumneavoastră mutuale legate de dependență. Acestea sunt momentele în care intensitatea, atât a minții dumneavoastră cât și a aceleia a partenerului, scade brusc, iar corpul durerei este temporar adormit. Aceasta se întâmplă uneori în timpul momentelor de intimitate fizică sau atunci când amândoi sunteți martorii miracolului nașterii unui copil, în prezența morții sau atunci când unul dintre dumneavoastră este grav bolnav, în orice situație care face mintea să devină neputincioasă. În asemenea momente, ființa dumneavoastră, care se află de obicei îngropată sub minte, se dezvăluie și acest lucru face posibilă comunicarea autentică. Comunicarea autentică este comuniune realizarea unității, care este iubirea. De obicei, aceasta se pierde din nou foarte repede, cu excepția cazului în care puteți rămâne prezent suficient timp pentru a împiedica mintea să revină la vechile ei obiceiuri. De îndată ce mintea și identificarea cu mintea reapar, nu mai sunteți dumneavoastră înși vă, ci vă identificați cu imaginea dumneavoastră mentală și începeți să jucăți din nou jocuri și roluri cu scopul de a satisface nevoile sinelui fals. Sunteți din nou o minte umană care pretinde că este o ființă umană, interacționând cu o altă minte, jucând drama numită iubire. Deși sunt posibile scurte momente de iubire autentică, iubirea nu poate înflori dacă nu v-ați eliberat pentru totdeauna de identificarea cu mintea și prezența dumneavoastră nu este suficient de intensă pentru a dizolva corpul durere sau, dacă nu puteți măcar rămâne prezent, ca observator. Corpul durere nu mai poate atunci să pune stăpânire pe dumneavoastră și să distrugă iubirea. Relațiile ca formă de practică spirituală pe măsură ce identificarea cu sinele fals ca mod al conștiinței și toate structurile sociale, politice și economice se apropie din ce în ce mai mult de faza finală a colapsului, relațiile dintre bărbați și femei reflectă din ce în ce mai mult starea profundă de criză în care se afla comunitatea. umanitatea. Pe măsură ce oamenii se identifică din ce în ce mai profund cu mintea lor, majoritatea relațiilor nu mai au rădăcinile în ființă și astfel se transformă în surse de durere, fiind dominate de probleme și conflicte. Milioane de oameni trăiesc singuri sau își cresc singuri copiii, incapabili să stabilească o relație intimă sau nedorind să repete drama nebunească din relațiile trecute. Alții trec de la o relație la alta, de la un ciclu de plăcere-durere la altul, în căutarea zadarnică a satisfacției prin uniunea cu polaritatea energetică opusă. Iar alții preferă compromisul și continuă să rămână împreună perpetuând o relație în care domină negativismul de dragul copiilor, al siguranței, al obișnuinței, de teamă să nu rămână singuri sau în virtutea unui alt gen de aranjament, de pe urma căruia beneficiază și unul și celălalt, sau chiar în virtutea dependenței inconștiente de descărcarea energetică a dramelor emoționale și a suferinței. Totuși, fiecare criză reprezintă nu numai un pericol, ci și o oportunitate. Dacă relațiile energizează și amplifică tiparele mentale ale sinelui fals și activează corpul durere, de ce să nu acceptăm acest fapt în loc să încercăm să scăpăm de el? De ce să nu cooperăm cu el în loc să evităm relațiile sau să continuăm să urmărim fantoma partenerului ideal ca răspuns la problemele noastre sau ca un mod de a ne simți împliniți? Ocazia ascunsă în fiecare criză nu se manifestă până când nu sunt recunoscute și acceptate complet toate datele unei situații. Atâta timp cât continua să le negați, atâta timp cât încercați să scăpați de ele sau vă doriți ca lucrurile să fi fost altfel, fereastra oportunității nu se deschide și rămâneți prins în capcana situației respective, care va rămâne neschimbată sau va continua să se înrăutățească și mai mult. Recunoscând și acceptând faptele, dobândim și un anumit grad de eliberare în raport cu ele. De exemplu, când știți că există o lipsă de armonie și conservați această observație prin faptul că acum știți acest lucru, a apărut un nou factor, iar starea lipsei de armonie nu poate rămâne neschimbată. Când știți că nu există pace într-o relație, conștiința acestui lucru creează un spațiu de liniște ce înconjoară lipsa de pace într-o îmbrățișare afectoasă și iubitoare și astfel transformă lipsa de pace în pace. Cât despre transformarea interioară, nu puteți face nimic în privința ei. Nu vă puteți transforma și nu-l puteți transforma nici pe partener într-o persoană diferită. Tot ce puteți face este să creați un spațiu în care să se producă transformarea, în care să pătrundă iubirea și grația divină. Așa că, de câte ori o relație nu funcționează, ori de câte ori o relație scoate la iveală nebunia a dumneavoastră și a partenerului dumneavoastră, bucurați-vă. Ceea ce era inconștient este adus la lumină. Este o ocazie de a vă mântui. În fiecare moment, păstrați observațiile pe care le-ați făcut, mai ales pe acelea care se referă la starea dumneavoastră interioară. Indiferent dacă este vorba despre gelozie, apărare, nevoia de a te certa, de a avea dreptate, un copil interior care cere iubire și atenție sau o durere emoțională de orice fel, indiferent despre ce este vorba, recunoașteți realitatea momentului și păstrați ceea ce ați conștientizat. Atunci, relația va deveni pentru dumneavoastră satana, o practică spirituală. Dacă observați la partenerul dumneavoastră un comportament inconștient, păstrați ceea ce ați conștientizat în îmbrățișarea iubitoare a cunoașterii și nu reacționați. Inconștiența și cunoașterea nu pot coexista mult timp, chiar dacă această cunoaștere se referă numai la celălalt și nu la persoana care acționează inconștient. Forma de energie care se află în spatele ostilității și atacului găsește prezența iubirii absolut intolerabilă. Dacă reacționați în vreun fel la inconștiența partenerului, deveniți inconștient. Dar dacă vă amintiți să vă cunoașteți reacția, nimic nu este pierdut. Umanitatea este supusă unei presiuni teribile de a evolua, pentru că aceasta este singura ei șansă de supraviețuire ca rasă. Acest lucru va afecta fiecare aspect al vieții dumneavoastră și mai ales relațiile intime. Niciodată până acum, relațiile umane nu au fost atât de problematice și de pline de conflicte ca în prezent. Așa cum ați observat, Poate ele nu există pentru a vă face să vă simțiți fericit sau împlinit. În cazul în care continuați să urmăriți scopul mântuirii prin intermediul unei relații, veți suferi nenumărate deziluzii. Dar dacă acceptați faptul că relația există pentru a vă face conștient și nu fericit, atunci tocmai acest lucru vă va oferi mântuirea și vă veți alinia conștiinței superioare care dorește să ia naștere în această lume. Cei care continuă să se agațe de vechile lor tipare vor avea parte de o durere, violență, confuzie și nebunie din ce în ce mai mari. Presupun că este nevoie de două persoane pentru ca o relație să devină un exercițiu spiritual, așa cum ați sugerat. De exemplu, partenerul meu încă își mai pune în aplicare vechile tipare de gelozie și control. I-am atras atenția de multe ori, dar el este incapabil să realizeze acest lucru. De câte persoane este nevoie pentru a vă transforma viața într-un exercițiu spiritual? Nu contează dacă partenerul nu vrea să coopereze. Sănătatea mentală, conștiința, poate să apară în această lume prin dumneavoastră. Nu este nevoie să așteptați ca lumea să devină mai puțin nebună sau ca o persoană să devină conștientă pentru a vă dezvolta spiritual. S-ar putea să dureze o veșnicie. Nu vă acuzați unul pe altul de inconștiență în momentul în care începeți să vă certați. V-ați identificat cu o poziție mentală și apărați nu numai această poziție, dar și sentimentul dumneavoastră de sine. Sinele fals a preluat comanda. Ați devenit inconștient. Uneori poate fi bine să subliniem anumite aspecte ale comportamentului partenerului. Dacă sunteți foarte vigilent, foarte prezent, puteți face acest lucru fără implicarea sinelui fals, fără să învinovățiți, să acuzați sau să încercați să-i dovediți celuilalt că greșește. Când partenerul are un comportament inconștient, abandonați orice critică. Critica înseamnă fie confundarea comportamentului inconștient al unei persoane cu persoana respectivă, fie proiectarea propriei inconștiențe asupra altuia și confundarea ei cu acea persoană. Abandonarea criticilor nu înseamnă că nu recunoașteți disfuncția și inconștiența atunci când o vedeți. Înseamnă să fiți cel care știe, în loc să fiți reacția și judecătorul. Atunci fie veți fi complet liber de orice reacție, fie veți reacționa rămânând conștient, păstrându-vă spațiul interior în care reacția este observată și în care îi se permite să existe. În loc să vă luptați cu întunericul, aduceți lumina. În loc să reacționați la o iluzie, priviți iluzia și, în același timp, vedeți dincolo de ea. Când sunteți conștient, creați un spațiu de prezență iubitoare, care le permite lucrurilor și oamenilor să existe așa cum sunt. Nu există catalizator mai mare pentru transformare. Dacă exersați această atitudine, partenerul nu va putea rămâne alături de dumneavoastră, continuând să fie inconștient. Dacă amândoi sunteți de acord ca relația să devină un exercițiu spiritual, atunci cu atât mai bine. Vă puteți exprima sentimentele, gândurile și reacțiile unul față de altul chiar în momentul în care apar, pentru a nu crea un gol temporal în care o emoție sau o durere neexprimată sau nerecunoscută să se poată deteriora și amplifica. Învățați să exprimați ceea ce simțiți fără să vă învinovățiți. Învățați să vă ascultați partenerul în mod deschis, nedefensiv. Acordați-i spațiu pentru a se putea exprima. Fiți prezent, acuzarea, apărarea, atacul, toate aceste tipare care sunt făcute să întărească sau să protejeze sinele fals, or să satisfacă nevoile acestuia, vor deveni inutile. Să acord spațiu altora și ție însuți este un lucru vital. Iubirea nu poate înflori fără el. Când ați eliminat cei doi factori care distrug relațiile, adică atunci când corpul durere s-a transformat, iar dumneavoastră nu vă mai identificați cu mintea și cu pozițiile mentale și partenerul dumneavoastră a făcut la fel, veți trăi fericirea unei relații care înflorește. În loc să vă reflectați unul altuia durerea și inconștiența, în loc să vă satisfaceți nevoile mutuale și dependente ale sinelui fals, vă veți reflecta unui altuia iubirea pe care o simțiți adânc în interior, iubirea care vine odată cu conștientizarea faptului că sunteți una cu tot ce există. Aceasta este iubirea care nu are opus. Dacă partenerul este încă identificat cu mintea și corpul durere, în vreme ce dumneavoastră v-ați elibera deja, aceasta va fi o dificultate majoră, nu pentru dumneavoastră, ci pentru partener. Nu este ușor să trăiești cu o persoană iluminată sau mai curând este atât de ușor încât sinele fals găsește acest lucru extrem de amenințător. Nu uitați că sinele fals are nevoie de probleme, conflicte și dușmani pentru a-și întări sentimentul de separare de care depinde identitatea sa. Mintea partenerului care nu s-a dezvoltat spiritual va fi profund frustrată pentru că pozițiile sale fixe nu opun nicio rezistență, ceea ce înseamnă că vor deveni nesigure și slabe, existând și pericolul de a se prăbuși cu totul și de a duce la pierderea sinelui. Corpul durere cere un feedback pe care nu îl primește. Nevoia de ceartă, de momente dramatice și de conflict nu este satisfăcută. Dar atenție! Unele persoane care sunt retrase, insensibile, cu care nu poți comunica sau care sunt rupte de sentimentele lor, pot fi convinse și pot încerca să îi convingă și pe alții că sunt dezvoltate spiritual sau cel puțin că nu este nimic în neregulă cu ele și că tot răul vine de la partener. Bărbații tind să facă acest lucru mai des decât femeile. Își pot privi perechea ca fiind irațională sau emotivă, dar dacă vă puteți simți emoțiile, nu sunteți departe de corpul interior radiant, aflat chiar în spatele lor. Dacă trăiți preponderent la nivel mental, distanța este mult mai mare și trebuie să aduceți conștiința în corpul emoțional înainte de a putea ajunge la corpul interior. Dacă nu există o emanație de iubire și bucurie, prezență completă și deschidere către toate ființele, atunci nu v-ați dezvolta spiritual suficient de mult. Un alt indicator este felul în care o persoană se comportă în situații dificile, complicate sau atunci când lucrurile merg prost. Dacă dezvoltarea dumneavoastră spirituală este o autoamăgire mentală, atunci viața vă va pune curând în fața unui obstacol care va scoate la iveală inconștiența dumneavoastră sub o formă oarecare, a fricii, a furiei, a unei poziții de apărare, a criticării, deprimării și așa mai departe. Dacă aveți o relație, multe probleme vor veni de la partener. De exemplu, o femeie poate fi pusă în dificultate de un partener indiferent sau apatic, cu care nu poate comunica, și care trăiește aproape în întregime la nivel mental. Ea va fi afectată de incapacitatea lui de a auzi, de a acorda atenție și spațiu, libertatea de a fi a însăși, care se datorează lipsei lui de prezență. Absența iubirii în relație, care de obicei este simțită mai acut de femeie decât de bărbat, va declanșa trezirea corpului durere al femeii și, prin intermediul lui, ea își va ataca partenerul, îl va învinovăți, critica, îi va arăta că greșește și așa mai departe, lucru care, la rândul său, devine o dificultate pentru el. Pentru a se apăra de atacul corpului durere al femeii, pe care îl consideră total nejustificat, el va deveni și mai profund înrădăcinat în pozițiile sale mentale, pe măsură ce se justifică, se apără sau se contraatacă și mai mult. În final, acest lucru poate activa propriul său corp durere. Când ambii parteneri au ajuns să fie astfel controlați, este atins un nivel de inconștiență profundă, de violență emoțională, de atac și contraatac sălbatic, care nu se va reduce până când ambele corpuri durere nu și-au făcut plinul cu energie, putând intra astfel în faza de somnolență. Până data viitoare! Acesta este numai unul dintre infinitele scenarii posibile. S-au scris pe această temă multe cărți și ar putea fi scrise mult mai multe despre felul în care inconștiența este la lumină în relațiile heterosexuale. Dar așa cum am spus mai devreme, după ce ați înțeles cauza principală a disfuncționalității, nu mai aveți nevoie să explorați nenumăratele ei manifestări. Să aruncăm din nou o scurtă privire asupra scenariului pe care tocmai l-am descris. Fiecare dificultate apărută aici este de fapt o șansă mascată de iluminare. În fiecare etapă de desfășurare a procesului disfuncțional este posibilă eliberarea de inconștient. De exemplu, ostilitatea femeii ar putea deveni pentru un bărbat un semnal pentru a abandona nivelul de identificare cu mintea, pentru a se trezi în prezent, în loc să se identifice din ce în ce mai mult cu mintea, să devină din ce în ce mai conștient. În loc să devină corpul durere, femeia ar putea deveni cunoscătorul care observă durerea emoțională în propria sa ființă, accelerând astfel puterea clipei de acum și inițiind transformarea durerii. Aceasta ar înlătura proiectarea compulsivă și automată a durerii în exterior. Atunci ea ar putea să-și comunice sentimentele partenerului. Desigur, nu există nicio garanție că el ar asculta-o, dar astfel ar avea o mare șansă de a fi prezent și de a sparge cicluri nesănătos de aplicare involuntară a tiparelor mentale inconștiente. Dacă femeia pierde această ocazie, bărbatul ar putea să-și urmărească reacția mentală emoțională față de durerea ei, defensivitatea care îl împiedică să reacționeze. El ar putea atunci să privească trezirea propriului corp durere și astfel să-și conștientizeze emoțiile. În acest mod, ar putea lua ființă un spațiu liber și liniștit de conștiință pură, cunoscătorul, martorul tăcut, observatorul. Conștiința nu neagă durerea și totuși este cu mult deasupra ei. Ea îi permite durerii să existe și totuși o transformă în același timp. Ea acceptă totul și transformă totul. Astfel, partenerei ar fi fost deschisă o ușă, prin care ea ar fi putut ușor să se alăture lui în acest spațiu. Dacă sunteți în mod constant sau cel puțin predominant prezent în relația dumneavoastră, acest lucru va reprezenta cea mai mare dificultate pentru partener. El nu va fi capabil să vă tolereze prezența mult timp, atâta vreme cât rămâne inconștient. Dacă este pregătit, va intra pe ușa pe care ați deschis-o pentru el și vi se va alătura în această stare. Dacă nu este pregătit, vă puteți separa ca și apa. Lumina este mult prea dureroasă pentru o persoană care dorește să rămână în întuneric. De ce femeile sunt mai aproape de iluminare? Obstacolele în calea dezvoltării spirituale sunt aceleași pentru femei și bărbați? Da, dar accentul se pune diferit. În general, pentru o femeie este mai ușor să-și simtă și să-și locuiască corpul, așa că ea este în mod natural mai aproape de ființă și potențial mai aproape de dezvoltarea spirituală decât un bărbat. Acesta este motivul pentru care multe culturi vechi aleg instinctiv figuri sau analogii feminine pentru a reprezenta sau descrie realitatea transcendentă sau lipsită de formă. De multe ori, ea a fost privită ca un pântec care dă viață tuturor lucrurilor care au fost create, care le susține și le hrănește în timpul vieții lor în lumea formei. În Tao Te Ching, una dintre cele mai vechi și mai profunde cărți care au fost scrise vreodată, Tao, care ar putea fi tradus prin ființă, este descris ca prezentul etern, infinit, mama universului. Este natural ca femeile să fie mai aproape de ființă decât bărbații, deoarece ele întrupează nemanifestul. Și mai mult, toate creaturile și toate lucrurile trebuie să se întoarcă în final la sursă. Toate lucrurile dispar din nou în Tao. El este singurul care durează. Deoarece sursa este privită ca fiind feminină, acest lucru este reprezentat prin cele două părți, luminoasă și întunecată, ale arhetipului feminin în psihologie și mitologie. Zeița sau mama divină are două aspecte, ea dă viață și ea viața. Când mintea a preluat controlul și oamenii au pierdut contactul cu realitatea esenței lor divine, ei au început să-l gândească pe Dumnezeu ca figură masculină. Societatea a devenit dominată de bărbați, iar femeia a supusă bărbatului. Nu încerc să sugerez că ar fi bine să ne întoarcem la reprezentările feminine inițiale ale divinului. Unii oameni folosesc în prezent termenul de mamă divină în loc de Dumnezeu. Ei restabilesc astfel un echilibru între partea feminină și cea masculină, care s-a pierdut cu mult timp în urmă și asta este foarte bine dar rămâne totuși o reprezentare și un concept, poate temporar util, ca o hartă sau un indicator folosit o vreme, dar care sunt mai mult un obstacol decât un ajutor atunci când sunteți pregătiți să vă dați seama de realitatea din spatele tuturor conceptelor și imaginilor. Adevărat rămâne totuși faptul că frecvența energetică a minții pare să fie în esență masculină, Mintea opune rezistență, se luptă pentru control, folosește, manipulează, atacă, încearcă să își face și să posede și așa mai departe. Acesta este motivul pentru care Dumnezeul tradițional este o figură patriarhală, investită cu autoritate, ce deține controlul, dominatoare, și de multe ori un bărbat mânios, de care ar trebui să ne teme mereu, după cum sugerează Vechiul Testament. Acest Dumnezeu este o proiecție a minții umane. Pentru a depăși mintea și a vă reconecta cu realitatea mai profundă a ființei, aveți nevoie de calități extrem de diferite, abandonarea, atitudinea necritică, o descriere care să-i permită vieții să existe în loc să i opună, capacitatea de a păstra toate lucrurile în îmbrățișarea plină de iubire a cunoașterii. Toate aceste calități sunt mult mai strâns legate de principiul feminin. Dacă energia mentală este dură și rigidă, energia ființei este moale și flexibilă și infinit mai puternică decât mintea. Mintea conduce civilizația noastră în timp ce ființa guvernează viața pe pământ și în univers. Ființa este inteligența ale cărei manifestări vizibile formează universul fizic. Deși femeile sunt potențial mai aproape de ea și bărbații pot avea acces la aceasta în sinea lor. În acest moment, marea majoritate a bărbaților și femeilor încă se mai află în ghiarele minții, se identifică cu gânditorul și corpul durere. Desigur, acest lucru împiedică dezvoltarea spirituală și înflorirea iubirii. Ca regulă generală, obstacolul major tinde să fie pentru bărbați mintea în plină activitate de gândire, iar pentru femei corpul durere, deși în anumite cazuri situația poate fi inversă, iar la unele persoane ambele obstacole să aibă o forță egală. Dizolvarea corpului durere feminin colectiv De ce corpul durere este un obstacol mai mare pentru femei? Corpul durere are de obicei un aspect colectiv și unul personal. Aspectul personal este rezidul acumulat al durerii emoționale suferinte în timpul vieții. Corpul durere colectiv este durerea acumulată în psihicul uman colectiv de-a lungul a 2000 de ani prin boli, torturi, războaie, crime, acte de cruzime, nebunie și așa mai departe. Corpul durere personal al fiecărui om Participă la acest corp durere colectiv Există zone diferite În ce privește corpul durere colectiv De exemplu, anumite rase au țări în care apar forme extreme de conflict sau violență, au un corp durere colectiv mai puternic decât altele. Orice persoană care are un corp durere puternic și insuficientă conștiință pentru a se desprinde din identificarea cu el, va fi forțată continuu să-și descarce periodic durerea emoțională, iar putea foarte ușor să devină fie autorul, fie victima unor acte de violență, după cum corpul durere propriu este predominant activ sau pasiv. Pe de altă parte, acest gen de persoană ar putea fi potențial mai aproape de dezvoltarea spirituală. Acest potențial nu este neapărat o realitate, desigur, dar dacă vă aflați în capcana unui coșmar, veți fi probabil mai puterni motivat să vă treziți decât o persoană care trăiește momentele plăcute și neplăcute ale unui vis obișnuit. În afară de corpul durere personal, fiecare femeie are rolul ei în ceea ce ar putea fi descris de corpul durere colectiv feminin, dacă nu este total conștientă. Acesta este format din acumularea durerii suferite de femei, în parte prin subjugarea lor de către bărbați prin sclavie, exploatare, viol, naștere, avort, vreme de mii de ani. Durerea emoțională sau fizică, ce pentru multe femei precede și coincide cu ciclul menstrual, este corpul durere în aspectul său colectiv, care se trezește din somnolență în acel moment, deși el poate fi trezit și în alte momente. El împiedică circulația liberă a energiei prin corp, a cărei expresie fizică este menstruația. Haideți să rămânem la această idee un moment și să vedem cum poate ea să devină o ocazie de dezvoltare spirituală. Deseori, femeile sunt stăpânite de corpul durere în perioada menstruației. Aceasta are o încărcătură energetică foarte puternică și vă poate atrage cu ușurință în identificarea inconștientă cu el. Atunci sunteți activ posedată de câmpul energetic ce vă ocupă spațiul interior și pretinde că sunteți chiar dumneavoastră. Dar de sigur, nu sunteți deloc dumneavoastră. Vorbește prin dumneavoastră, acționează prin dumneavoastră, gândește prin dumneavoastră. El va crea în viața dumneavoastră situații negative, astfel încât să se poată hrăni cu această energie. Vrea mai multă durere, indiferent sub ce formă. Am scris deja despre acest proces, care poate fi violent și distructiv. Este durere pură, durere trecută și nu sunteți dumneavoastră. Numărul femeilor care se apropie acum de starea de trezire completă este deja mai mare decât cel al bărbaților și va fi din ce în ce mai mare în anii care vor veni. În final, bărbații s-ar putea să le ajungă din urmă, dar pentru un interval de timp considerabil va exista un decalaj între gradul de conștiință al celor două sexe. Femeile își redobândesc funcția la care au dreptul prin naștere și care, din acest motiv, le revine mai mult lor decât bărbaților, aceea de a fi o punte de legătură între lumea manifestă și nemanifest, între fizic și spirit. Principala dumneavoastră sarcină acum, ca femeie, este să transformați corpul durere, astfel încât să nu se mai interpună între dumneavoastră și sinele dumneavoastră adevărat, esența dumneavoastră. Desigur, trebuie să depășiți și celălalt obstacol în calea dezvoltării spirituale, mintea gânditoare, dar prezența intensă pe care o veți genera când veți lucra cu corpul durere vă va elibera și de identificarea cu mintea. Primul lucru pe care trebuie să vi-l amintiți este acesta. Atâta timp cât vă construiți o identitate din durere, nu vă veți putea elibera de ea. Atâta timp cât o parte a sentimentului dumneavoastră de identitate este investit în durerea dumneavoastră emoțională, vă veți opune în conștient sau veți sabota orice încercare de a vă vindeca de durere. De ce? Pur și simplu pentru că doriți să rămâneți intactă, iar durerea a devenit o parte esențială a dumneavoastră. Acesta este un proces inconștient și singurul mod de a-l depăși este să îl aduceți în conștiință. A vă da brus seama de faptul că sunteți sau ați fost atașată de durerea proprie poate fi șocant. În momentul în care vă dați seama de acest lucru, ați rupt atașamentul. Corpul durerei este un câmp energetic aproape ca o entitate care a devenit temporar locatarul spațiului dumneavoastră interior. O parte a energiei vitale a rămas blocată în această capcană, o energie care nu mai circulă. Desigur, corpul durere există din cauza că în trecut s-au întâmplat anumite lucruri. Este trecutul viu din dumneavoastră și, dacă vă identificați cu el, vă identificați cu trecutul. Atunci când vă identificați drept victimă, credeți că trecutul este mai puternic decât prezentul, credință contrară adevărului. Este credința că alte persoane și ceea ce v-au făcut Sunt responsabile pentru felul în care sunteți azi Pentru suferința dumneavoastră emoțională Sau pentru incapacitatea de a fi cel, cea care sunteți în realitate Adevărul este că singura putere care există Este conținută în momentul prezent Este puterea prezenței dumneavoastră Odată ce veți cunoaște acest lucru Vă veți da seama că numai dumneavoastră sunteți responsabili Pentru spațiul dumneavoastră interior de acum Și nimeni al și că trecutul nu poate învinge puterea clipei de acum. Așadar, identificarea a vă împiedică să rezolvați problema corpului durere. Unele femei care sunt deja destul de conștiente pentru a-și abandona identitatea de victimă la nivel personal continuă să se agațe de o identitate colectivă de victime. Ce le-au făcut bărbații femeilor? Au dreptate și, în același timp, greșesc. Au dreptate deoarece corpul durere colectiv feminin a luat naștere în principal din cauza violențelor exercitate de bărbații asupra femeilor și, de asemenea, din cauza reprimării feminității pe întreaga planetă timp de milioane de ani. Ele greșesc în cazul în care o parte a sentimentului lor de identitate derivă de aici, închizându-se astfel într-o identitate feminină colectivă. Dacă o femeie continuă să nu trască ură, resentimente sau să condamne, ea își păstrează corpul durere. Acest lucru îi poate oferi o identitate încurajatoare de solidaritate cu alte femei, dar o face prizoniera trecutului și îi blochează accesul de plin la esența și puterea ei adevărată. Dacă femeile îi resping pe bărbați, întrețin un sentiment de separare, întărind astfel sinele fals. Și cu cât sinele fals este mai puternic, cu atât sunteți mai departe de natura dumneavoastră adevărată. Așa că nu vă folosiți corpul durere pentru a vă crea o identitate. Folosiți-l în schimb pentru a vă dezvolta spiritual. Transformați-l în conștiință. Unul dintre cele mai bune momente pentru a face aceasta este în timpul ciclului menstrual. Cred că în anii care vor veni, multe femei vor pătrunde în starea de conștiință profundă în acest interval. De obicei, este o perioadă de inconștiență pentru multe femei, deoarece corpul durere colectiv feminin prea controlul. Totuși, după ce ați atins un anumit nivel de conștiință, puteți inversa procesul, astfel încât în loc să deveniți mai inconștientă, să deveniți mai conștientă. Am descris deja procesul fundamental, dar aș vrea să-l mai parcurgem o dată, acum însă referindu-ne în mod special la corpul durere feminin colectiv. Când știți că se apropie perioada ciclului menstrual, înainte de a simți primele semne ale fenomenului, numit în termeni uzual tensiune premestruală, adică trezirea corpului durere feminin colectiv, fiți foarte atentă și locuiți-vă corpul cât mai mult posibil. Când apar primele semne, trebuie să fiți suficient de vigilentă pentru a le surprinde înainte ca ele să pună stăpânire pe dumneavoastră. De exemplu, primul semn poate fi un sentiment brus de iritare puternică, de furie sau un simptom pur fizic. Indiferent în ce ar consta, observați-l înainte ca el să pună stăpânire pe gândirea sau pe comportamentul dumneavoastră. Aceasta înseamnă pur și simplu să vă îndreptați atenția asupra lui. Dacă este o emoție, simțiți puternica încărcătură energetică din spatele ei. Recunoașteți corpul durere. În același timp, deveniți observatorul. Fiți atent la prezența conștientă și simțiți puterea. Orice emoție în care veți aduce prezența dumneavoastră va slăbi curând și se va transforma. Dacă este un simplu simptom fizic, atenția pe care o acordați îl va împiedica să se transforme într-o emoție sau gând, apoi continuați să fiți vigilentă și așteptați să apară următorul semn al corpului durere. Când acesta apare, surprindeți-l și procedați la fel ca mai înainte. Mai târziu, când corpul durere s-a trezit complet din starea sa de somnolență, veți trăi o tulburare considerabilă a spațiului interior, care va dura poate câteva zile. Indiferent de forma pe care o ia, rămâneți prezentă. Acordați-i întreaga dumneavoastră atenție. Observați tumultul din interior. acceptați prezența. Păstrați această informație și deveniți cunoscătorul. Nu uitați! Nu lăsați corpul durere să vă folosească mintea și să pună stăpânire pe gândirea dumneavoastră. Urmăriți-l, simțiți energia în corpul dumneavoastră. După cum știți, atenție deplină înseamnă acceptare completă. Printr-o atenție susținută și astfel prin acceptare apare transformarea. Corpul durere se transformă într-o conștiință strălucitoare, așa cum o bucată de lemn se transformă și ea în flacăr atunci când este pusă în foc sau lângă el. Menstruația va deveni atunci nu numai o expresie veselă și plăcută a feminității, ci și un moment sacru de transformare în care dați naștere unei noi conștiințe. Natura dumneavoastră adevărată va străluci prin ea, atât în aspectele sale feminine, ca mamă divină, cât și în aspectul său transcendent, ca ființă divină ce depășește dualismul masculin-feminin. Dacă partenerul dumneavoastră este suficient de conștient, vă poate ajuta în acest exercițiu pe care tocmai l-am descris, păstrând frecvența prezenței intense, mai ales în acest interval. Dacă el rămâne prezent ori de câte ori recădeți în identificarea inconștientă cu corpul durere, lucru care este posibil și se va întâmpla la început, veți putea foarte repede să vă alăturați lui în această stare. Adică, ori de câte ori corpul durere preia temporar controlul în timpul menstruației sau în alte momente, partenerul nu îl va confunda cu dumneavoastră. Chiar dacă acesta îl atacă, cum probabil o va face, el nu va reacționa ca și cum ați fi dumneavoastră, retrăgându-se sau construind un fel sau altul de apărare. Își va păstra spațiul de prezență intensă. Nu mai este nevoie de niciun alt lucru pentru transformare. În alte momente veți fi capabilă să faceți același lucru pentru el sau să îl ajutați să-și recâștige conștiința de subdominația minții, atrăgându-i atenția către aici și acum, ori de câte ori se va identifica cu gândirea. În acest fel, un permanent câmp energetic de o frecvență înaltă și pură va lua naștere între dumneavoastră. Nici iluziile, nici durerea, nici conflictele, nimic din ceea ce este străini de dumneavoastră și nu este iubire, nu va putea supraviețui. Aceasta reprezintă împlinirea scopului divin, transpersonală al relației dumneavoastră. Devine un vârtej de conștiință care va atrage multe alte persoane. Renunțarea la relația cu sine când o persoană este de plin conștientă, mai simte nevoia unei relații de cuplu? Un bărbat se mai simte atras de o femeie? O femeie se mai simte incompletă fără un bărbat? Indiferent de nivelul dezvoltării spirituale, sunteți încă bărbați sau femeie, așa că la nivelul identității formale nu sunteți complet, sunteți numai o jumătate a întregului. Această stare de neînplinire este simțită sub forma atracției dintre bărbați și femei, a atracției către polaritatea energetică opusă, indiferent cât de conștient ați fi. Dar în această stare de conectare interioară simțiți atracția undeva la suprafață sau la periferia vieții dumneavoastră, Orice lucru care vi se întâmplă în această stare este resimțit ca marginal. Întreaga lume pare numai o îngrămădire de valuri sau de unde la suprafața unui ocean vast și adânc. Dumneavoastră sunteți oceanul și, desigur sunteți și valul, dar un val care și-a înțeles adevărata identitate de ocean și, comparată cu imensitatea și profunzimea oceanului, lumea valurilor și a undelor nu mai este deloc importantă. Acest lucru nu înseamnă... Că nu mai aveți relații profunde cu alte persoane sau cu partenerul. De fapt, puteți avea relații profunde numai dacă sunteți conștient de Ființă. Venind din Ființă, sunteți capabili să vă găsiți centrul în spatele vălului formei. În Ființă, masculinul și femininul sunt una forma dumneavoastră poate continua să aibă anumite nevoi, dar ființa nu are niciuna. Este deja completă și întreagă. Dacă aceste nevoi sunt satisfăcute, este minunat, dar satisfacerea sau nesatisfacerea lor nu afectează în niciun fel starea dumneavoastră profundă, astfel încât este perfect posibil ca o persoană care a atins un nivel avansat de dezvoltare spirituală să aibă un sentiment de nemplinire la nivelul superficial al ființei, în cazul în care nevoia de a-și satisface polaritatea masculină sau femină nu este împlinită și, în același timp, să se simtă completă, împlinită și împăcată în interior. În încercarea de a te dezvolta spiritual, homosexualitatea este un ajutor, un obstacol sau nu are nicio importanță. Pe măsură ce vă apropiați de maturitate, incertitudinea orientării sexuale urmată de realizarea faptului că sunteți diferit de alții, vă poate forța să vă desprindeți de identificarea cu tiparele sociale condiționate de gândire și comportament. Aceasta va ridica automat și nivelul de conștiință deasupra celui de inconștiență al majorității, ai cărei membrii preau necritic toate tiparele moștenite. Din acest punct de vedere, homosexualitatea poate fi un ajutor. Condiția de marginal, de persoană care nu se potrivește cu restul grupului sau care este respinsă de grup, indiferent din ce motiv, face viața dificilă, dar vă oferă în același timp un avantaj din punctul de vedere al dezvoltării spirituale. Vă scoate din starea de inconștiință aproape forțat. Pe de altă parte, dacă vă construiți un sentiment al identității bazat pe homosexualitatea dumneavoastră, ați căpat dintr-o capcană pentru a cădea în alta. Veți juca roluri și jocuri dictate de imaginea mentală pe care o aveți despre sine ca homosexual. Veți deveni inconștient, inconsistent. În spatele măștii sinelui fals, veți fi foarte nefericit. Într-o atare situație, homosexualitatea va fi un obstacol, dar veți avea, bineînțeles, și alte ocazii. Nefericirea profundă poate fi un stimul grozav pentru trezirea conștiinței. Nu este adevărat că trebuie să ai o relație bună cu tine însuți și să te iubești înainte de a putea avea o relație în care să te simți împlinit cu o altă persoană? Dacă nu vă puteți simți relaxat când sunteți singuri, veți căuta o relație care să vă mascheze disconfortul și puteți fi sigur că disconfortul va reapărea sub o formă sau alta în relație și probabil vă veți considera responsabil pentru această situație. Tot ce trebuie să faceți este să acceptați în totalitate momentul. Atunci veți fi în largul dumneavoastră, aici și acum și veți avea o relație confortabilă cu sine. Dar este neapărat necesară să aveți o relație cu dumneavoastră? De ce nu puteți pur și simplu să fiți dumneavoastră? Când aveți o relație cu dumneavoastră, vă împărțiți în două, eu și eu însumi, subiect și obiect. Această dualitate creată de minte este cauza principală a problemelor și conflictelor din viața dumneavoastră. În starea de iluminare sunteți dumneavoastră dumneavoastră și sinele dumneavoastră fuzionează. Nu vă criticați, nu vă plângeți de milă, nu sunteți mândru de dumneavoastră, nu vă iubiți, nu vă urâți și așa mai departe. Ruptura produsă de conștiință autoreflexivă se repară, iar blestemul ei este înlăturat. Nu există niciun sine pe care să fie nevoie să-l apărați, să-l protejați sau să-l hrăniți. Când ați atins un anumit nivel de dezvoltare spirituală, există o singură relație pe care nu o mai aveți, relația cu sine. Odată ce ați renunțat la ea, toate celelalte relații vor fi relații de iubire.